وعلى أشرف الأنبياء نبينا محمد مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وعلى أحد الأنبياء في حالة سبحانه وتعالى سواء ملغوظة صلاة والسلام بلسينا الله وسانيك ملغوظة محمد صلى الله عليه وسلم ونقرأة من أجل المدينة وعلى أجل المدينة ويسا مؤمنون أجل المدينة وعلى أحد الأشهد كما تستمتعوا Mi često, kada razgovaramo, pogotovo roditelji, o svojoj djeci opasnosti od e, okoline na djecu, odgoj same djece, često razgovaramo na temu utjecaj društva, okoline škole, mahale, na tog pojedinca koji se odgaja koji se kređe, pa i na, samu, na same nas, ne samo na djecu. E, i često zaključimo ili pozitivno ili negativno Da li to društvo utiče na moje dijete, na mene, na moju suprugu i na sve oko nas kao pojedince, pozitivno, pa onda takvo društvo povalimo ili utiče negativno, pa onda često komentarišemo da se dijete pokvarilo kad je krenulo u školu, da je dijete e, počelo da donosi slabe ocjene zato što je se tog i tog društva, što ja znam e, upoznalo se s tim tim ljudima s tim tim momcima djevojke se upoznale, otišle u drugom mahalu i tako dalje. Večeras ćemo inšalautala kroz ovu tem uticaj pojedinca na društvo dati direktne smjernice a prije svega toga e, dati do znanja svima nama koliko je pojedinac bitan u društvu, to jest da Pojedinac je taj koji čini društvo. I mi često, kada razmišljamo pozitivno pozitivnom smislu, kako promijeniti svoj narod, kako promijeniti mahalo koje živimo, na pozitivne vrijednosti, kako izbaciti nekakve negativne manire ili osobine koje imaju kod našeg naroda, često razmišljamo u množini. I onda kažemo sebi, uh, pa to je teško. Zašto? Zato što je predamno nekoliko stotina ljudi. Mahala koja broji toliko kuća i tako dalje. Međutim, kada razmišljamo o pojedincu, onda to bude i lakše i jednostavnije i to je taj prilaz kao što ćemo vidjeti kasnije iz same psihologije Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Kako je radio sa ljudima? Radio je sa pojedincima. I onda je na kraju izgradio pozitivno dnuštvo. Nije izgradio pozitivno društvo da bi onda na kraju izgradio pozitivne pojedince. Ne ide tako. I to je greška u samom načinu na prema drugima. Da gradiš društvo da bi na kraju dobio pozitivno pojedinice. Onda kažeš ja ošto da promijenim čita u školu da bi na kraju moje djete išlo u školu i ja se ne bojao za njega i za njegov odgoj da se ono promijeni i tako. Ne. Promijeni pojedinca u školu. Jedno dijete se promijeni, nabolje. Pa drugo, pa treće. I onda ti sami pojedinci djeluju pozitivno čitavo društvo na svoj razred i onda ćeš vidjeti u Allaho pomoć da nakon određenog vrebena, kao što je ovaj e, naš brat govorio o udruženju Tempu vogošči, bila je skupina ili nekolicina ljudi koji spočeli, alhamdala sad to već prelazi trocifen broj članova i, i aktivnosti i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala kada istvara od čoveka istvori uka im najboljim obliku i daomu je osebne osobine koje ni je daod ibi u istvori ilima Allah subhanahu wa ta'ala kaže ''A'udhu billahi min ash-shaytan r bani Adem'' Mismo kaže Allah daali počast Ademov in potenci Allah kaže odrugom Kur'an skvom ajetu ''Lakad khalakuna l-insana fi ahsene taquim'' Mi smo insana čovjeka stvorili u najboljim obliku i samim izgledom. I time da ga je Allah obdario i razumom, i srcem, i svim što je potrebno da jedna osoba bude kompletna, da može da pozitivno djeluje na svoje okolimu. A u kuranskom ajetu u kojem Allah subhanahu wa ta'ala govori o početku stvaranja ljudi i o tome da su ljudi jednoga dana bili muž i žena i nije pored njih bilo niko od ljudi. I to je početak čovečanstva. Sada imamo milijarde i raznih vjera, i raznih izgleda, i boja, i nacije i tako dalje. Nekada je to bilo, jenom Allah subhanahu wa ta'ala kaže Iyuhannas, inna khalaqnakum min zekrin wa umtha O ljudi, mi smo stvorili od muška i ženska Od jednog čoveka i žene I podijeli smo vas na plemena I na narode, da se međusobno poznane Inna akramakum nda Allahi atkakum Najbolji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Arapi su prije Islama i samim primanjem Islama voli da sjedu i da govore o svojim prodoslovima. I da se fale koji je jačeg plemenskog e, porijekla. Ja sam iz ovog plemena, ja sam iz onome. Pa je onda došao Islam da dadne jednu drugu smjernicu. Da dadne jednu drugu jedan drugi sistem rangovanja ljudi. Ko je najbolji čovjek? Onaj koji se najviše Allaha boji. A to prouzrokuje ili daje pozitivni rezultat pojedinca u onome u onom društvu kojem živi. Jer onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala neće varati. Onaj koji se boji Allaha neće lagati. Onaj koji se boji Allaha možeš mu povjeriti bilo šta on će to shodno svojim mogućnostima ispoštovati. Onaj koji se ne boji Allaha, ne možeš da ostaviš pored njega stvar, a da nadljeraš hoće li uzeti ili neče. Pa onda imamo primjere, možda čak i u samoj današnjici, ali u manjim skupinama, u manjim društvima, da se tokom namaza ne zatvaraju radnje. Nema potrebe da se zaključa radnja tokom namazu. Zbog čega? Zato što svi prisutni okolo u okolici ne kradu. Zbog čega ne kradu, a nema gazde. Nema niko u prodamci, nema ni prodavača, nema ni e, kamera, nikakvog osiguranog društva koje osigurava prostorije i tako itd. On se boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Možeš poredne ga staviti Novac koji nije nego neće ni, raz, ni razmisliti da ga da ga uhrade. A kamo li da ga uzme i da onda sebi daje razne odgovore, pa eto ja sam potreban toga i tako dalje. Iako je islam, gledajući na mnogi i badete, društana vjera, pa sam namaz u džematu je društvenog smisla. A hač, onda i sam zekat Gledamo da je Allah subhanahu wa ta'ala uključio i dao ovu instituciju koja je neizbježna, jedna od krovnih institucija islama, i je stubova islama, bez koje islam ne može. Čak pomišljeno je Nebu Bekara di al da bez zekata nema islama. I on nije primao islam od ljudi koji nije izdavali zekata. Vidjet ćemo da je i to društvena, isključivo društvena forma ibadeta gdje se zekijatom čisti i metak koji smo zaradili i daje se siromašnjima, bijeli se siromašnjima. Međutim, također, Islam je mnogo dao i bazirao se na samoga pojedinca. A pojedinac može biti dijete u kući. I što je vrlo bitno. I ono što sam i naglasio malo prije, prije što sam ušao u samom intervju e, da je kućni odgoj prva glavna stepenica i polazna stanica svakog od nas u pogledu na pozitivno i negativno društvo. Jer kuća je ta koja na kraju krajeva kada pogledamo oformljava jedno društvo jednu zajednicu čini državu čini i čovječanstvo. Jer ona majka I onaj babo, ako se strpe sa svojim detetom, i ako obrate na njega pažnju i budu ga odgrijali, to djetje će sutra izaći na ulicu. I onda će biti ili pošteni poštenjačina, koji neće nikoga uvrijediti, koji neće niči hak uzeti. Zašto? Zato što je babo i majka tako odgojili. Kada pogledamo kroz rad i psihologiju našeg poslanika, salallahu alaihi wa seleme, Vid ćemo da oni te kako obraćao važu na sam odgoj djeci na njihovo ponašanje i davo im je od svog vremena. Iako je znajući naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima uzvišenu misiju da dostavi Kur'an i din Islam čitavom um čovječanstvu. Međutim, on je rekao sebi ja sam zauzet sa većim stvarima, pa nema vremena za djecu. I onda oderesa radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi znao otići uz Jaret u posjetu ensarijama igrati se sa njihovim djecom i gladiti po po njihovim e, glavama i čak šta više u drugom hadisu znao je reči ko bude brži tad ne ima i te tamo stanite ko bude najbrži daću mu to i to naticanje i onda i sam posanji sallallahu veljavu sallame kada bi jeo nije imao običaj kao što kod nas U nekim kućama ima običaj da djeca imaju svoju sofru, a odrasli imaju svoju sofu. I onda djeca tamo rade, što očevi veliki prostor i dobro pomrbiče sve prosvuči, a neka i tamo nemoj da da i samo ja gledam. Zašto? Zato što smatramo ponekad da dijete neće moći apsorbovati ono što mi govorimo. Nije tačno. Allah subhanahu wa je dao djeci mogućnost razumijevanja i svatanja određenih pojmova i pogotovo što je Allah dao da djeca mogu da razume taj odgojt kada im na fin način priđeš možda bolje nego drastni ljudi pa onda ću vidjeti da je poslani s.a.v. sjedio sa i jeo zajedno iz jedne sofre sa poznatim dječakom i poznatim hadisom javona o dječače reci bismila jedi desnom rukom jedi ispred crkom da taj dječak nije jeo zajedno sa poslanikom sa Veselene, iz iziste sofre kako bi mogao da ga poslanik odgoji i da ga nauči da se na početku jela kaže bismila da se jede desnom rukom na lijevo i da se jede ispred sebe i to je ono što je što je odgajalo i dalo kasnije produkt hajde da vlada usko dalo pozitivan produkt toj generaciji koja je u Kur'anu a i u samom našem vjerovanju muslimana bila najbolja generacija nakon, znači u životu poslanika, to je stashabi i oni koji su bili postanjih od Tabina i Tabitabina kao što je došlo u Vrdosom Adisu. Pogledajmo primjer Ibnomera radi Oloani. Abdullah Ibnomer je bio dječak ko je jednom u društvu posaninka sallallahu aleyhi ve selleme sjedio sa ostalim ashabima koji su bili stari od njega učeniji, tu je bio Abu Bakr, tu je bio Omer tu su bili svi velikari slava Ibn Omer sin Omera ibn Khattava radijallahu anhum ajma'in sjedio je i kaže posanik sallallahu aleyhi ve selleme ima jedno drvo koje je nalik mu'minu Njegovo lišće ne odpada nikada. Bila zima ili ljeto, mu'min je uvijek vesel. Mu'min uvijek zrači onom zelenom bojom svježine. I niše se kaže prilikom vjetra i ne može se slomiti. Ne može doći trenutak kada vjerni kaže ja ne mogu više. Meni je dosta. Ili poklopio mi mu si ibet, onaj, ja ga ne mogu izdržati. Nema mu si za vjernika, a da ga ne može prijeći uz Allahovu pomoć, ako zna nekoliko stvari. Između ostalog, da ako si vjernik, Allah ti je time želio hajda. I neće Allah slomiti vjernika, niće dopustiti da vjernik padne na iskušenju, nego samo da ono što te nije ubilo, da te što više ojača. I svako iskušenje vjernika samo podiže stepenicu više uz Allahovu pomoć. Pa kaže Ibnu Omer radi Jalanu, svi su vam shabi Niko nije znao odgovor koje je to droga. A Ibnu Omer mali dječak, na um palomu je da je to palma. Ali se stidio, babu odgojio. Sine, kada sjede tu velikani, dođu babi na babi, nemoj plaho pričati. Nemoj plaho dosađivati. Pa Ibnu Omer mislio da je to trenutak kad treba šutiti kaže po sanih sallallahu alayhi wa sallam, pošto niko nije znao odgovor, kaže to je palma. Pa kaže kasnije kad su Ibnu Omer uzeo svog babu, Omer iblhatava, radijallahu anhu kaže babu, kad je po sanih sallallahu alayhi wa sallam pituo, meni je to na umpalo i znao sam da je palma. Kaže Omer što nisi, kaže, rekao pa da se kasnije mogu ponositi ovom. Znači lijepo je kad i mi svoje djete naučimo Juzamme. Nauči mu ga te barek. proči hatmi. Nauči sufaru. Klanja pijet vakata namaza. Malo dijete. Pa onda kad dođeš negdje u društvo, jel da onda kažeš, hamdula moj mali znateliko Kur'ana. To ponos. Tako. Međutim, prije toga, prije tog ponosa, treba se malo uznojiti. Pa kad dođeš kući, izdvoji vrijeme za svoje dijete. Posadi ga predas. Pa kaže, ne može odma, ne može odma nisi niti moga odma. nije niko od nas mogao odmah, može jedan cvjetić mali, ovo je plastika, ali je prelijepo ovako kao dekor, ali kad pogledamo na proljeće, mali cvjetić pa koliko mu treba da, da nikne, ali tako? A zamislite da nikne jedna osoba odgojena, sa puno vrlina, dijete koje je primjer u svojoj školi najbolje, najmoralnije, ne propušta vakat namaza, Poslušno je svome učitelju ili učiteljice. Takvo dakle, je Može samo poželiti. I onda i druga djeca, druga djeca već žele da se ponašaju poput njega. Zašto? Zbog brige učiteljice prema, prema toj osobi. Prema tom djetetu. I onda i samo učiteljice i učitelj postanu brižne. I nakloni tom djetetu. Zašto? Zato što ona najbolje, najmoralnije, najbolje sluša. I onda nije problem da nađe se prijatelja i da pozitivno djeluje na njega. To su sve pojedinci. Kada govorimo o djetetu, mi moramo razmišljati za svoju budućnost. Budućnost svoje dječi, djece. I ovo je jedan od načina, ima ih više, međutim, jedan od načina na koji mi možemo svi pozitivno djelovati. I kao babe, i kao majke, i kao amidže, i dajđe, i tako daj. Jeste da odgajamo pojedinca. Da, da ne prepuštamo pojedinca slučajno. Kažem, šta ću mi? takvo je društvo, tako nam se piše, nije tako. Nije tako. Vidjet ćemo išala od tala, da e, sam, e, samim time što ćemo uraditi na pojedinicu, iako gledajući da prije, i uvijek kažemo prije, i moramo se vratiti na prije, da bi znali kako ćemo posle Prije su ljudi govorili, prije bilo bolje Zašto? Zato što se sa ove moralne strane, sa strane ahlaka, puno više je dalo, davalo akcenta nego na samo akademijsko školovanje. I onda ćemo vidjeti da prije nije bilo toliko fakulteta, nije bilo toliko e, ustanova za ove kurseve, za one kurseve, sve toga puno. Međutim, taj akademski sistem obrazovanja često ne izvodi generacije koji su moralno zrele, izvodi on i akademika koji zna svoj struku, koji zna i napraviti, pa ga odvede na praksu. Međutim, ovaj moralni segment koji će toga akademika ili tog na primjer, inženjera ili građavinstva ili bilo koji drugog, neće mu dozvoliti da griješi u svome poslu, jeste taj moralni i taj segmenat bogobojaznosti vjeri u Allaha pa ćemo vidjeti da jedna djevojka nije tada bilo fakulteta u doba Omera anhu, kada je bio halifa namjesk prolazio bi često pijacom da vidje o čemu ljudi razgovaraju jer pijaca je manje više ono bila kao nekakva raskrsnica dnevnih događanja u društvu u, u samoj Medini tada tako i on prolazi pored jedne tezge gdje majka i Prodaj prodaju mlijeku i onda majka govori i kćerki, a ne zna da je Omer tu Omer stavio, prekrio se malo da ne zna, svako dolazi halif onda jes mi priča. veli majka kćerki Čeri kaže, naliji malo vode u tom mlijeku, zaradimo još koju. Ko danas što neki velije da se sipa voda u naftu. Tad se znalo ponekad na sud vode u mlijeku. Pa umjesto da imaš 10 litara ili 15 litara mlijeka, naspiješ 2 litra vode, neješ slabo će ko to primijetiti, ali imaš već 2 litre dodatne da zaradiš. Velije ovak, čiji, kaže, majko, pa šta ćemo s halifom? Viće vas halifa, Omer. Pa kaže, nema halife, kaže, vidiš da ga nema. Naspi dok, dok nema nikoga. Pa kaže, šta ćemo onda sa gospodarom halife? Ako ulijemo i prevarimo Omera, zato što ga nema. I zato što nisu uprete očuna, zato što nema kamere, dok sipam, dok smo u kući tamo, napravimo nekakvu smjesu i hajde ko veli popiče narod. Ona, ona tamo, klasa što što kupuje jadnici tamo što, što je mlijeko pola voda pola mlijeko što je nafta ti pališ auto ti vidiš da nešto nije u redu što ima neko na rezervoar, vode to nije problem proguta će to auto kaže šta ćemo sa gospodarom pa majka ušao omer to kad je čuo nije mogo ostati rano pa priđe to je mlado i kažu, ko si ti, čija si, šta si? Pa kad se raspito iz koje kuće svoga sina za svoga sina zaprosi tu, tu djevojku. Iako ona nije bila iz nekog plemena, da se gleda iz tog i tog prezimena, iz tog, tog onaj grada, nije. Ila pči i majka imali svoje stado muzli, ovce i prodavala na pijaceniku. Međutim, Omer radi olahanu, koji je bio korešija poznati halifa u to vrijeme, možda ti sva teče predsjednik države da oženi se iz svakakve porodice, mora to bi probrana, pa školovana, pa doktora da ima. E, Omer nije tako gledao. Omer je gledao da u svoju kuću dovede snahu koja je bogobojazna. Pa je onda od Omerovog sina i te pobožne djevojke koja se Allah bojala i nije tjela naspe vodu u rijeku, rodio se Zenu Labidin, poznati pobožniak. Ako budete imali kad pri sebi da, da iz života ta vina tamo uzimete knjigu na bosanskom jeziku pa pročitate ko je bio Zenu Labidin. Iz čega je to dijete izašlo? Iz kuće koja je zračila Bogu Bojnazošiću iz kuće koja je znalazala koja je, kao što smo preku noć, u neka sam govorio, to je ona plodna zemlja odda. Ta kuća koja ima bogobojaznog muža i suprugu, to je plodna zemlja iz kojeg će izaći dijete koje je bogobojazno koje je i koje se Allah boji i radit da bude korisno u svome društvu. I neće nikad gledati Hoće njemu prvi valjak pa da onda on valja neko. Ničesto sada i ovi problemi koji su u zadnje vrijeme kod nas prisutni u citavome svijetu, ne samo kod nas. Vidjećemo da svi šta traže. Svi traže da država i narod ne kao pojedincu valjaju. Vjerujte, a ja ne znam ko je narod u da država da narod da skup mora valjati pojedincu ako ništa ne radi sjedi u kući i kaže vi morate meni sve uratiti pa kaže tako je na zapadu nije tako na zapadu na zapadu se mora poraniti da bi se zaradili samo možda kod nas imaju ti parametri da se mora sjediti da bi se zaradili pa kaže ima kod njih socijala ima kod njih socijala da preživiš ali nijedan od njih se ne oslane na tu socijalu i onda nije problem ako je to starija ličnost ako je to bedo ako je to insan koji ne može da radi. ali problem vidjeti omladinu u najvećem stepenu svog uveta svoje snage, pameti vrijeme kad treba da dadne 20. i 25. godine ono mjesto da radi on ruši Našao je on primjer ne sa zapada, ne sa istoka. Našao je on primjer iz Kur'ana kako pojedinac nije čekao na tada jaku državu kraljost, a ni Insab bib. Pa da bude spas jednom drugom narodu koji nije bio u dini Islam. Sulejman alejhi salatu vesselam, al Allahov poslanik kojim je Allah dao vlast nije nikome dao ni prije toga ni posle toga tako a to je da mu je Allah podredio i vjetrove pa ga, da nose, da ga nose gdje on hoće kaže vjetru hoću istočno u tu državu on ga odvede hoću zapadno u Koranu nam to stoji pa mu je podredio i ljude i džine i ptice da rade kako on hoće jedna ptičica od sve ogromne vojske koja se zvala Hudud Kur'an je spominje i Hudud je povuka velika za onoj koji hoće da razmislio nije Hudud čekao tada Jakob Suleimana kojeg su ga se džini bojali kad on kaže ovako radite, svi ga slušaju pa da kaže pa njemu je podriženi vjetar može da ode gdje hoće odreze su i džini, i ljudi, i ptice. One kom se brine za islam i jemena, pa za spas ovog naroda i onog rada. Što ja imam ptičica, ja svoje zadatke, Allah me je stvorio sa mojim mogućnostima. Nije tako u hudhudu razmišljao. Nego hudhud je otišao do dalekog jemena i video tamo ženu koja je vladala narodom, koji se klanjali suncu, a ne Allah, a ne se Pa ta ptičica mala se vraća sa... Razmišlja, kaže, subhanallah, kaže, zar se planjaju neko njima Allah? Pa i sunce Allah ustvarine. Šta se njemu imaju klanjaju? I vraća se Suleimanu. I ako se može reći da je žrtvovo svoj život, da bi neko musliman postao žrtvovo je svoj život gudut. Zato što je provodao i proletio više nego što mu je bilo dozvoljeno. Suleiman ga traži. Kaže, gdje je budut? što ga nema, postrojio vojsko. kaže ili ću ga žestoko kazniti ili ću ga ubitakom i ne donese valjano opravdanje pa hud, hud ide i donese mu vijest o jemenskoj kraljici i o tom narodu koji se hlanjali sunacu i onda hud hud tičica biva sebe razlogom da Svi oni primi islam u dalekom jemenu. Nije hudhud -hud očekivao od zajednice. Radio je kao pojedinac. Tako i mi. Svi mi imamo svoje pozitivne manire. Svi imamo svoje mogućnosti koji nema i drugi ljudi. Svako od nas treba u sebi otkrivi. Pogotovo u mladim. A i mi starim. I da radimo za korist svoga društva. I svoje zajednice. Tek onda kao, kad, kao pojedinac budemo smatrali svoju državu, svojom avliju. Pa gdje god vidiš papirć da ga sloniš, tako onda će biti ulice čista. Koliko god zaposlio ljudi da čiste ulice sa metlama i da imamo kamione koji će odvoziti smeće, ako uporno narod ili kao pojedinac bude bacao papirće i smeće, neće se ulice nikad očistiti. Tek onog trenutka kada pojedinac svati da je država njegova avlija, tako onda će moći da ta država bude čista i analogno tome sve ostale stvari. I čista od alkohola. I čista od napijenih mladića koji ne znaju šta da rade. Čista od svih drugih problema koje nosi jedno društvo ako nije pojedinac kako treba. Kaže poslanih salallahu alijem seleme Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. I svako od vas neka, neka pogleda s kim se druži. I se može i pozitivno shvatiti. Da uzmemo sebi pozitiv, pozitivnog prijatelja da s njim družimo. Da svoje dijete pošaljem u školu sa, sa drugim djetetom koji znamo da ima kućni odgoj. I da onda naše dijete odgojimo da pozitivno djeluje na ostalu djecu na jedan vrlo lahak način. I da onda, ako je tvoja djevojčica, tvoja djevojka pokrivena i nosi hijab, i ne stidi se tog hijaba i ponosna je tim hijabom u školi, da i na druge djevojčice prenosi te pozitivne vrijednosti, našu tradiciju, da i ostale djevojčice se pokrivi da razmisle o tome. Zašto? Zato što ta pokrivena djevojčica će dobro da uči. Moralna je, ne, ponosna je na svoj, na svoj din i slav. Koji god predmet Ona je najbolja iz tog predmeta. E, tu su roteri. Tu je ta briga rotera da ne da svoje dijete izvedu na selave. Tu je najpreče. Ponašanje pojedinca na prom zajednice nosi tri osnovna komponenta da bi jedan pojedinac pozitivan bio u svom pruštu mora imati tri komponente sljedeće prva je da su drugi sigurni od njega ishodno tome je govor Muhammeda sallallahu alaihi viseleme gdje kaže musliman pravi musliman je onaj od koga su drugi muslimani mirni od njegovog jezika njegovu, njegovi ruku Što znači da ona, je, ona osoba od koje si ti miran i tako druga i tako treća to je to društvo kojem ti hodiš posle jaceje, posle sabahan ne bojiš se hoće ti neko provaliti tu kuću ne bojiš se hoće ti neko hanumu napasti ili tvoje dijete kad krene u školu to je ta Zajednica koja se gradi od pojedinca, pojedinca, pojedinca, tako dobijemo cijelu kuću cigla po cigla i ona na kraju izgrada i nebodele. Druga stvar i druga komponenta, pojedinca u osnovu na, na, na društvu u kojem živi, jeste da zaslužiš ljubav o drugim. To jeste da se lijepo ponašaš prema drugim ljudima. I onda ćemo vidjeti da najbolje Allaho stvorenje, Mohamed sallallahu alaihiho salameh, da nikada nije streo svoje prijatelje smrtnutog lica. Nikada nije na svoje prijatelje prenosio negativne vrijednosti. Nikada nije negativno na njih djeloval. Kad god bi se sastali ashabi, prijatelji, poslanika sallalahu i sallalama, sa njim izašli bi bolji iz tog sila. Pa kaže jedan ashab pripovijeda Kaže, kad smo s Allahom poslanikom dali bi sve za islam. Što? Zbog, čeg, kako su, zbog čega su oni tako osjetili? Osjećali sa, pre, sa poslanikom, s Allahom Zato što on prenosio na pozitivne vrijednosti. I tako jedna osoba, Allah nam je dao, e, i to je osnova stvaranja čovjeka. I zato u arapskom jeziku insa, ins, zna, je od riječi, nastao od riječi uns. To jeste, E, društvenost. Da insan sklon jedan drugoga. I mi danas poliko puta komuniciramo sa nekim. Da na svakoga prenosimo i prenesemo samo jednu vrijednost. Na nekoga osmi, Na nekoga topa sela, celam. Na nekoga lijep govor. Na nekog kada vidimo da je tužan, tu da ga posavjetujemo. Da, ga, da se našalimo sa njim. Kaže Allahu po sanjih sallallahu alaih sallam jedna od najdražih dijela Allaho Jeste da nekome, nekom bratu muslimanu uneseš srce u njegovo, uneseš sreću u njegovo srce. Finiš ga tužan, pa ga razgovoriš, pa mu ispričaš nešto što smiješ. Jednostavno da razmišljaš o istog Insana i onda vidiš da imamo ljudi koji kaže e, danas sam video tog i tog čovjeka, popravio mi da a imamo i obrat. Što znači da pojedinac te kako može djelovati na, na tvoj život? i pozitivno i negativno, i tako pojedinac pojedinac na čitavu društvu. I treća karakteristika pojedinca u osnovu na, nego, na, na društvu u živi jeste da budeš razlogom njihovog spasa. I ono što smo malo prije navali za hudvuda, kao jednu ptičicu, a kamoli insana kojim je Allah dao i razum i govor i sposobnosti razne da pozitivno dijeli na svoje društvu, da uvijek bude tu. I to, tje, to je primjer Mubmina, kao što se navodi navodio Hadisu, poput plodne kiše. Gdje god padne, hajde, ako nema tu usjeva ona ode dola u zemlju, pa negdje izvire kao izvor. I onda se ljudi okrijepe i životinje i stoka. Negdje gdje, gdje su ljudi posijali, padne je plodna kiša, pa se tu digne razno povrće i voće i naraste. E takav je vjernik. Vjernik je uvijek pozitiv i vodite računa o svome ponašanju iz razloga zato što samim time ćemo napraviti ili pozitivno ili negativan ambijent u svom društvu. I onda je rečeno kemate je te dinuto, da. Kako se budeš prema drugima obhodio i drugi ljudi, ta zajednica koja živiš, će se obhoditi prema tebe. Pa ako budeš osoran, tako ti se i piše. Ako budeš blag, koristan, a onda i to društvo koje živiš nadati se će biti tako prema tebi. I samo na taj način moćemo držati pozitivne vjerednosti, preneti na druge, oživjeti mnogije druge, kao što vidimo danas. Možda insan ponekada sa razlogom negativno gleda na određene pojave. I to da se ustavno negativne pojave, da se o tome razgovara i priča, to je hajlu i kako treba. Međutim, ne možemo zanijekati, ne možemo negirati da su hvala Allahu uzmišljati. U zadnjih nekoliko godina pojavile se mnoge pozitivne pojave u našem, u našem društvu. Među našom omladinom. Džamije su pune omladinaca i djevojaka. Naša djeca, kao nikada prije, znaju u Koranu. Naše majke, hanume, kao nikada prije znaju u Mushafu i znaju o nekoliko džuzeva Neki su i, i, i položile Kur'an cijeli za hafize. To nekada možda nije bilo. I samim time što i razmišljamo u im pozitivnim manirima koji se pojavili u zadnje vrijeme među našom omladinom, u našim kućama, među našem narodu, onda ćemo za lavu pomoć imati inspiracija da vidimo neku novu, da izmislimo, da je pokrenemo. Sve je nekada pošlo od pojedinica. Svaka pozitivna vrijednost. Pa je i brat na početku naveo da je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam kao milo u svijetovima poslan kao pojedinac. Pa je pozitivno djelovao na jednog, pa na drugog, pa na svoj suprugu, pa primio islam ovaj, pa Amidžić, arapskom polostru, pa čital donjalu, pa onda i mi u dalekoj Bosni osjetimo miris rahmeta i osjetimo miris te ljepote islama i Onu pravo osjetimo ajet gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala Mi smo te poslali o Muhammede kao milo u svjatovima i da je on dovio za nas samim time što je dovio za svog umet dovio i za Bosnu dovio i za naše majke i za naš porod inčala i dokle god bude muslimana u Bosni pašće na njih dovaj inčala našeg poslanika molim Allah da smo se okoristili od ovih kratkih Smjernica, vrijeme nam ističe, nadamo se da smo otvorili jednu temu koja će in šala i nastaviti da se onoj govori na našim sjelima i na našim e, međalisima, našim gozbama i kahvama, kako na koji način probuti pozitivne vrijednosti, održati one koje imamo i kako svoju djecu izvesti na selamet, Da inša Allah i mi i naše djeca u budućnosti na ovim prostorima živimo lijepo, lagodno, ositimo sigurnost, ositimo beričete koje će Allah dati vjernicima. Aqolu qalbi hada wa astagfirullahi li valakum. Reku hovo i molim Allah da oprostim meri vama. Subhanak Allah, bihamdike, šanua la ilaha ilaha ilaha ente. wa atumulik Allahom se uradio.